Коли лейб-медик оголосив, що настала криза, і він сподівається швидкого кінця небезпечної хвороби, князівни її цілковитого одужання, княгиня мовила набагато стриманіше, ніж можна було очікувати. Хвалити Бога? Хай мені повідомлять, як вона далі себе почуватиме. Зате вона. Ніжно обняла заплаканого княжича, ласкаво втішила його і вийшла слідом за князем. Тим часом Бенсон, що вирішила провідати з Юлією бідолашну князівну, прибула до замку. Почувши, що сталося, вона кинулася до Гедвіжиної спальні, підбігла до канапи, опустилась навколішки, схопила хвору за руку, і втупилась у неї поглядом. Юлія, обливаючись гарячими слізьми, вже гадала, що її щира товаришка засне навіки. Зненацька Гедвіга глибоко відітхнула і мовила глухим, ледве чутним голосом. «Він убитий?» Княжичий Ігнатій, хоч йому й боліло, миттю перестав плакати і відповів, Засміявшись з великою радості, що страта все ж таки відбулася. Так-так, сестра, князівно, убитий на смерть, застрілений просто в серце. А вже ж озвалась князівна і знов заплющила очі. Я знаю, я бачила краплю крові, що витекла з його серця, але вона упала в мої груди, і я застигла. Обернулася в кристал. Тільки та крапля була жива в моєму трупі. Гидвіго, тихо-лагідно мовила Бенсон. Гедвіго, прокиньтесь від своїх прикрих лихих марень. Гидвіго, ви впізнаєте мене? Князівна легенько махнула рукою, наче просила, щоб її лишили саму. Гидвіго, повела далі Бенсон. «Юлія тут!» На гидвіженому обличчі майнула ледь помітно усмішка. Юлія нахилилась над нею і тихенько поцілувала її в побілілі уста. Тоді гидвіга ледь чутно прошепотіла. «Тепер уже все минуло. Я відчуваю, що через кілька хвилин буду цілком здорова». Ніхто досі не подбав про маленького державного злочинця – що з розпанаханими грудьми лежав на столі. Тепер Юлія помітила його, і тільки цієї хвилини вона збагнула, що княжич Ігнатій знов грався в огидну, ненависну їй гру. «Княжичу!» — сказала вона, і щоки в неї спаленіли. «Княжичу! Яку вам кривду вчинила бідолашна пташка?» що ви її безжально вбили тут, у кімнаті. Це справді дурна, жорстока гра. Ви давно вже обіцяли мені, що більше не гратиметесь у неї, а проте не дотримали слова. Та як ви ще хоч раз візьметесь за своє, то я більше ніколи не розставлятиму ваших чашок, не вчитиму ваших ляльок говорити і не розповідатиму вам про бодяника.